Fyrra Pétursbrefið þriðji kafli Einskulu þið eiginkonur vera eftirláttar eigin mönnum ykkar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki líða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá ykkar grandvöru og skýrlífu hegðun skart ykkar sé ekki ytraskraut hárgreðslur Guðskraut og viðhafnarbúningur heldur hinn huldi maður hjartans, búinn ófórgengilegri fegurð, hóvars og hljóðláts anda. Þetta er dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einnig forðum hinnar helgu konur er settu von sína til Guðs. Þær voru eigin mönnum sínum eftirláttar eins og Sara hlitti Abraham og kallaði hann Herra og þið eruð orðnar börn hennar er þið hegðið ykkur vel og látið ekkert skelf ykkur. Einskuluð þið eiginmenn sína eiginkonum ykkar nærgætni sem hennum veikari og virða þar mikils því að þær munu erfa með ykkur návinna og lífið. Þá hindrast bænir ykkar ekki. Að lokum verið öll samhuga hlutekningar söm og elskið hvert annað, verið miskun söm, auðmjúk. Gjaldið ekki illt með illu, eða illmæli fyrir illmæli heldur þvertamóti, blessið því að þið eruð til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá svikatali. Hann sneiði hjá illu og geri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augur drottins kvíla árétt látum og eiru hans neyjast að bænum þeirra. En augurli drottins er gegn þeim sem illt gera. Hver sá Er mun gera ykkur yllt ef þið kappkostið það sem er gott? En þótt þið skildu líða yllt fyrir að gera það sem er rétt, þá eru þið sæl. Ræðist eigi og skelvist eigi fyrir neinum. En helgi Krist sem drottin í hjörtum ykkar. Verið ætið reyðubúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þið eigið. En gerið það með hófærð og virðingu og hafið góða samvisku til þess þeir sem nýða góða hegðun ykkar sem kristina manna verði sér til skammar vegna þess sem þeir mæla gegn ykkur. Ef það er viljikvöðs að þið líðið, þá er það betra að þið líðið fyrir að breyta vel en fyrir að breyta illa. Kristur dó fyrir sindir í eitt skipti fyrir öll. Réttlátur fyrir rangláta til að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deittur að líkamanum til, en lifandi ger í anda. Þannig steið hann neður til andanna í varðhaldi og prétikaði fyrir þeim. Þeir höfðu ólýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar Guðu síndi byðlund og beið meðan örkinn var í smýðum. Í henni frelsuðust fáenar, það er átta sálir í vatni. Þetta er fyrir myndan skýrnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún er ekki reynsun óreyninda á líkamannum, heldur bæn til Guðs um góða samvisku fyrir uppriðsu Jésu Krists sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir.